Amikor költözésünk után először ébredtem rovangard a feszült várakozás szokásos szellemi állapotába kerültem, akár a rajkőnél térdelő rövid táfutó, készen arra, hogy magamra kapjam ruhadarabjaimat, és nekivágjak a mindennapi rohanásnak a Skeldale House fagyus terepén. Annyira véremben volt mindez, hogy amikor az ébresztő órán megszólalt, lábaim indulásra készen megrándultak. Egy-két percbe beletellett, amíg rájöttem, hogy a régi szertartásuk, a tűzrakás, a szenes kájhával való vesződés, a felmelegítő futkározás, mind-mind elveszítették létjogos útságukat. Minden kéznél volt. Könnyedén bújtam bele a hálóköntösömbe, majd lebaktattam a lépcsőn a kis halba és a konyhába, ahol elárasztott az örökégű aga tűzhely áldásos melege. Dina a biglub farkát csóválva bújt elő kosarából. Ahogy megsimogattam és előadtuk egymásnak a szokásos reggeli mókáinkat, hát nem csodálatos? Ezt olvastam ki a szeméből. Maga volt a mennyország. Már-már önkívületi állapotba csúsztattam a forró lapra a tejáskannát, és pottyantottam bele a teját, a lépcsőmászás pedig meg se kottyant, amikor egyensúlyozva felvittem Helen reggeli csészéjét. A konyhába visszatérve magamnak is kitöltöttem a teját. Néhány pillanatra megálltam, hogy beszívja illatát, miközben a tűzhelyhez simultam. Szultánnak éreztem magam, amit az ablakon át végig tekintettem a zöld mezőkön és a hegyeken. Mit akarhatnék én még az élettől? gondoltam magamban. Immár minden nagyon világos volt. Annak idején, amikor kudarcot vallott az a szándékom, hogy a két ház valamelyikét megveszem, reményeim csúnyán romba dőlni látszottak. Valójában azonban a szerencse kegyeltje voltam. A másik kettőnél sokkal jobb házam lett, modern, nem túlságosan nagy, kényelmes és meleg. Odapillantottam a régóta áhított tálalóablakra, és álmon beteljesülését láttam benne. E gondolatokba merülve hálásan süppettem a székembe, de úgy ugrottam fel, mint akit puskából lőttek ki, mert egy csikorgó hang szólalt meg alattam. Az ájtatos békesség egy csapásra oda volt. Felemeltem a párnát, és egy sípoló játékot találtam alatta. Fülsiketítő nevetést hallottam odaföntről, és ahogy kitártam az ajtót, a lépcsőkorlátba jókedvűen kapaszkodó jimmy és Rózit pillantottam meg. – Ti kis mi hasznák? – kiáltottam, és futva vettem felfelé a lépcsőfokokat. – Már az első reggel? Na de most elkaplak benneteket! Ám mire felérkeztem, bezárkóztak kálószobáikba, és nem volt annyi időm, hogy tovább foglalkozzam a dologgal. Másodszor is leültem, azon elmélkedvén, hogy ezentúl nagyon kell vigyáznom. A gyerekek előszeretettel tréfálták meg az apjukat. Tintafolt utánzatokkal, harapás közben csikordulós üteményekkel, felnyitáskor rettenetes zúgást hallató borítékokkal. Különösen reggelente, amikor nem voltam elég éber. Valahányszor meglátogattuk szüleimet Glasgow-ba, legelső útjuk a Queen-utcába, Tim Shepardhoz vezetett, a bolondságok boltjába hogy kelléktárokat tovább gazdagítsák. Ebben a kisházban pedig könnyebben utolérhető és sebezhető lettem. Elég volt azonban csak néhányat kortyintanom a tejámból, s már is visszatért korábbi emelkedett hangulatom. Nem tudtam felfogni a meleget, a kényelmet, és azt, hogy elég csak kinyúlnom, már is ott van minden a kezemben. Helen élete is sokkal könnyebbnek ígérkezett. A béke nem tartott sokáig. A gyerekek percek alatt lejöttek, és a konyha visszhangzott fülsiketítő zajuktól. Jimmy felszerelt egy hangszórót az egyik polcra, hogy a konyhában is jól halljuk a szomszédos ebédlőben lévő Murphy-márkájú kedvenc lemezjátszónkat. Így nem sokára Elvis Presley üvöltött a fülembe. Néhány pillanatra elmenekültem, mert felvittem Helen második csészéjét. A Scale sokat kérleltem, hogy reggelente vegye könnyedében a dolgokat, de ő csak ezt az egyetlen könnyítést fogadta el, és eltökéltem, hogy ezt a szokásunkat az új otthonunkban is megőrizzük. Aztán lejöttem, bevettem a reggeli újságot az ajtóból, fogtam a tejás csészémet, és újra az asztalhoz telepettem. A mellette ülő Rózi ide-oda hintázott a zeneritmusára, és annyira megfeledkezett magáról, hogy egyszer csak megbillent, és a székének lába a papucsos lábújamba fúródott. Rózi ez időtájt kövér kislány volt, és igen súlyos. Fel is a fájdalomtól, tejám kifröccsent, és a forró sugár az újságomon kötött ki. Talpra ugrottam, és fájdalmas arccal szögdécseltem fél lábon, mire fiam és lányom harsány nevetésbe tört ki, Dina pedig örömteli ugatásba kezdett, hogy ne maradjon ki a mulatságból. Gyötrődésem közepette arra gondoltam, hogy a két gyerek néhány perc lefolgása alatt már másodszor nevetett egy jót a paparovására. Tudtam, hogy ezt a napot egy hamar nem fogják elfelejteni. Minden nap, mielőtt elindultak az iskolába, zenét hallgattak, amit jó magam, ugyanis világéletemben a klasszikus zenéért rajongtam, kezdetben elviselhetetlennek éreztem, és a pop zenével nem tudtam megbarátkozni csupán hangos, kellemetlen zajt jelentett számomra. Aztán, ahogy teltek, múltak a hónapok rovangárban, és minden áldott nap el kellett viselnem a Blue Sage Shoes-t, a Don't Be Rule-t, a Jailhouse-rakkot, és a többi számot, egyre jobban megkedveltem a jó öreg elvis -t. És ma, 40 év múltán bármelyik dalát hallom a rádióban, képzeletben már is ott vagyok reggel a rovangárti konyhában, mellettem a kukorica pejhet reggeliző gyerekek, oldalamon a kutyám, és az egész világ fiatal és gondtalan. És mégis az időtájt másféle érzelmek is munkálkodtak bennem. Soha sem hittem volna, hogy olyan fájdalmas lesz a búcsúzás a Scale Miután a teherautó az utolsó ingóságainkat is elvitte, végigjártam az üres szobákat, melyek azelőtt gyermekeink nevetésétől visszhangoztak. Úgy éreztem, hogy a nagy nappali, ahol az álombaringató meséket olvastam fel a gyerekeknek, és ahol még korábban Szygfrieddel meg Trisztánnal terpeszkedtünk el elégedett aglegényként, szemrehányóan néz vissza rám a maga kortalan bájával és kecsességével. A takaros kandalló fölötte az üveges szekrénnyel, a még mindig ott álló fémfedeles sörös korsó, amelyben a készpénzünket tartottuk, a francia ablak, mely a hosszú, magas fallal övezett kertre nézett benne a gyeppel, a gyümölcsfákkal, a spárga és eperágyásokkal, mind-mind belevesztek az emlékek óceányának kavargó habjaiba. Megálltam a fonti nagyszobaháló fülkéjében, ahol helennel aludtunk, és pólyáskorukba gyerekeink kis ágya is ott állt a sarokba. Végig simítottam a kezem Jimmy és Rózi egykori közös ruhás szekrényének csupasz deszkájén, szinte hallani véltem a minden egyes új nap kezdetét jelző kuncogásukat és nevetgélésüket. Egy másik lépcsőn felmentem kis szobába, ahol Helennel házas életünket kezdtük, és annak idején a fal melletti pad, meg a gázfőzőlap alkotta konyhai felszerelésünket. Aztán az ablakhoz léptem, kinéztem a kisváros háztetőinek összevisszasága fölött, a zöldelő dombokra, és hatalmas gombócot éreztem a torkomba. Drága öreg szkéldél! Nagyon örültem, hogy megtartottuk rendelőnek, és hogy naponta beléphetek az ajtaján. De a családom búcsút intett neki, és nem voltam meggyőződve arról, lehetünk-e valaha olyan boldogok, amilyenek itt voltunk.